Користуються всі засоби, щоб шляхом пропаганди викликати серед українців відразу до німців. До сьогоднішнього дня всі розпорядження, листівки і секретні документи ясно показують вороже ставлення цього руху. Жоден не повинен їхати на роботу до Німеччини, жоден не повинен ходити на курси, організовані німцями. Жоден не повинен погоджуватися на військову службу. Ми не хочемо воювати в іноземній армії заради чужої мети. Ми вступимо тільки в українську армію, яка боротиметься за незалежну українську державу. Залишаємося всі на місцях, на наших постах, всі на службу Україні. Центральному керівництву ООН. Рух Бандери підпорядковані три групи. Група в Генеральному губернаторстві, Волинська група і група на Східній Україні. Остання група охоплює райони Києва, Харкова та Південної України. Райони Харкова і Півдня України в організаційному плані стоять набагато нижче Києва, де вже є тисячі членів. Група ООН Мельника ззовні представляє собою, скоріше, помірний націоналістичний рух, але насправді, беручи до уваги її пропаганду і цілі, її треба поставити поряд з рухом Бандери. Документ номер 138 «У з донесень із окупованих районів Сходу». Номер 17 Берлін, 20 серпня 1942 року. Секретно. Начальник поліції безпеки ІСД. А. Ворог і питання репресій. Український рух опору. У РЕКС-Комісаріаті Україна рух Бандери продовжує докладати зусилля, щоб вплинути на українське населення через поширення пропагандистських листівок. Було перехоплено листівкою з заголовком «Україна», в якій, зокрема, пишеться «Під час війни вороги нашого народу завжди вимагали спокою, обіцяючи краще життя, але щоразу після бурі вони забували свої обіцянки, мучили український народ і намагалися задушити національне почуття і потяг до незалежності. Наївним є ті, хто вірять, що чужинець дасть їм свободу та незалежність. Хіба визволителі 1941 року не зробили те ж саме? Вони віддали Галичину до генерального губернаторства, а Одесу разом з Дністровським районом до Румунії, виходячи з того, що ця війна охоплює весь світ, наш народ не може залишатися пасивним. Він має приготувати свій меч, і коли гіганти залишать один одного і випустять з рук зброю, бути готовим до боротьби за свободу і назавжди відвоювати незалежність України. Крім того, були перехоплені директиви пропаганди руху Бандери, де, зокрема, сказано таке. Все вказує на те, що Німеччина, незважаючи на важливий успіх її армії, не зможе встановити світову гегемонію. Надмірні зусилля вже народжують політичне розмежування всередині Німеччини. З іншого боку, наростають протиріччя між Німеччиною і її союзниками. Нарешті Німеччина матиме другий фронт на заході, Поки що енергія українського народу не була скерована на належний шлях. Це можна буде досягти через відповідну пропаганду. У цій пропаганді повинні застосовуватися такі гасла ОУН. Ми хочемо бути вільними громадянами у нашій власній державі. Геть рабство. Ми хочемо своїх законів, що відповідатимуть інтересам всього українського народу, і гарантуватимуть його добробут. Документ номер 139. Уривок з донесень із окупованих територій Сходу. Номер 18. Берлін, 28 серпня 1942 року. Секретно. Начальник поліції безпеки ІСД, а ворог і питання репресій. Український рух опору. Була перехоплена нелегальна газета Бандери ⁇ Прапор молоді ⁇ за 1 червня 1942 року. Вона закликає не вірити обіцянкам німців.